da se to dogoduk. Amin. Da se ponekad broči i sestra. Da jo. Nam nije baš najjasnije šta mi u crkvi treba da očekujemo i šta se u crkvi od nas očekuje. Nažalos što je dominantno raspoloženje najveći broj nas niti zna šta treba u crkvi da traži a još već je broj onih koji ne znaju šta od njih crkva traži uglavnom tražimo a i to što tražimo pogrešno tražimo a da dajemo vrlo malo dajemo a iako dajemo dajemo na kamatu Dajemo da bi nam se više vratilo. Tako često i sa Bogom hoćemo da osvavljamo odnose ka matraškog tipa. Da ću, ću, malo na molitvi, malo ću da postim, malo ću da čitam tamo neke zadate molitve, dodaću i neki akatist, ali tražim da mi se uzvratim. I to što tražimo, najčešće nije Bog. Najčešće govorimo da ne bismo pali u očajanje, jer vjerujemo da još uvijek postoje oni ljudi, hrišćani se zovu, koji od Boga ne traže Božije, nego Boga, njega samog. A zadovoljni su i onim što ide uz to što Bogu. Smatra da je potrebno. Vjerujemo da postoje, mada ih ima vrlo malo, jer rijetki su. Uglavnom, tražimo nešto za sebe, da zadovoljimo neku svoju strast, i to radimo na najgori mogući način, tražeći od Boga da nam pomogne u tom bezumu, u tom uludilu. I sve to klonišemo time što taj bezobrazluk nazivamo molitvom, podvigom, duhovnim životom. To je, braći i sestre, tragedija i ovog vremena, a i svakog vremena. S tim što je i u ovom vremenu moguće, a i Bilo moguće, evo sve 40 mučenika potvrđuju da jeste, da bude i drugačiji u crkvi, da čovjek ipak može da prepozna ono najvažnije, da shvati da ga nema u onoj mjeri u kojoj može i treba da ga ima i da to traži na pravo mjestu i od jedinog isnitog Boga i to može da mu dati. A to nešto je, braći i svesne, blagod od Božja. Da to od Boga tražimo. Da tražimo zapravo njega samo. Jer šta čovjek može veće da traži, šta može veće da dobije od Boga. Šta god drugo da tražimo, manje je vrijedno, manje je važno. Bez obzira da je to neka tvorevina Božja, a neka je i dragi kamen u ogromnim količinama, neka je i zlato, u ogromnim količinama, neka je i čovjek. Ali bez Boga taj čovjek nije dobitak, nego muka, trulež na trulež. I uopšte, svako posjedovanje bez posjedovanja blagodati Božje je kvarno, truležno i opasno ubitočno. A ako tražimo gospodobroću i sese prije svega, iznad svega, i svim srcem, onda dobijamo i sve ono drugo, uključujemo se u zajednicu sa tvorinom, sa bližnjima. Čak i beslovesna stvorenja prilaze, kao što su prilazile našim svetim ocima, pa oće da im se umiljavaju, hoće hranu da prime iz njihovih luku. Neki su živjeli sa zverima, neki su živjeli sa zmijama. A zašto je to bilo moguće? Jer su osvarili zajednicu sa Bogom. I onda i tvorevino osjeti u tom čovjeku prisustvo Tvorca. A ta zajednica se osvaruje putem vjere, nade i ljubavu u se kruniše, biva postojana, biva vječna. Način da prelazidimo tu kriz dakle, neimanje pojma šta mi zapravo tražimo u crkvi, čemu ovaj naš trud, ova ustajanja, ova metanisa, ova čitanja, i uopšte trud koji ulažemo u našem Ipak, ne zavimo, duhovnom životu, jer crkva pravost nam to obezbjeđuje. Dakle, način da prevaziđemo tu krizu je se vraćaju se po obraćanje, pažnje na ono što je crkvi važno. Dakle, na one ljude, na one ličnosti koje su crkvi, odnosno samome, Bogu važno. A gdje ih mi srijećemo, srijećemo ih u praznicima. Ne u jednom prazniku. Čitav godišnji krug je popunjen. Nema ni jednog dana, braćovi sest. Pogradite sveti kalendak. Nema ni jedan da je onako sveden samo na broj. 31. jun. I ništa više. Prazna rubrika čeka neko da je popunjen. Ne. Svi su popunjeni. A koji te popunili, braćovi sest? Svec mučanici, apusani, ispovjednici, podvižnici, propovjednici, učitelji, djevstenici, djevstenici, hrišćani sveti. Crkva Božja, upravo preko praznika, govori o tome šta je potrebno da tražimo, na koji način da tražimo i kako izgleda kad se zadobije, kad se dobije. I zaista imamo čitavo nebo, neukoredivo ljepše od tvarnog neba, na kome su lukačene zvijezde sa tvarnom svjetlošću, nebo crpe uprašeno sa bezbrojnim svjetilima naših svetih otaca. I kao što i na ovom nebu, imamo razna sazvježdja, dakle određene grupe nebeskih tijela, Bogom tako postavljene, tako i u našoj crkvi imamo sazvješće. Jedna je svjetlost, netvarna, sija u svima njima, Božja svjetlost, ali postoji sazvješće, dakle, posebna grupisanja. Tako i danas na nebu crkve imamo, odnosno, posebnu pažnju posvećujemo četrdesetorici sevastijskih mučenika divno sazvežde, jedno od lepših Sva su lijep, ali ipak se i zvijezde od zvijezde razlikuje po malu slavu. Ne u suštini, jer svjetlo ista, ali ipak slavi se razlikuje. I nema nikakvih problema u Carstvu Nebeskom. Niko tamo nikome ne zavidi. Zašto? Zato što su još na zemlji naučili da jedni drugi treba čašću da čine veći. I ta atmosera se i na nebesa prebaci, pa tamo svi jedno čekaju da je neko bolji od njih. Tamo su sveci, braći i sve se tako raspoloženi, da vole jedni druge da slave kao bolje od sebe. Tako da tamo nema tog problema zavisti, kao kod nas, ako je neko malo bolji, pa onda svi džavolskom zavišnju prožeti počemo da škrgućemo zubima. To je bolez, to je satanska rabota, satansko raspoloženje. Na nebesima nema takvih problema. Ali postoje razlike. Dakle, ima oni koji malo jače, intenzivnije sije. E jedno od takvih sazveždja, divnih sazveždja, Jesu i sveti mučnici sevastijski, njih četrdeset vojnika, koji su ispovjedili svoju vjeru na jednom čudesan način, čija je vjera stavljena na provjeru braća i sestre, ne samo zbog njih samih, nego zbog čitave naše crkve pravoslavne. Možda znate, možda ne znate da su Svetih četrodeset mučenika, se vlasti si vrlo važni svetiteri. Izaliz imaju posebno mjesto u godišnjem krugu, slave se u vrijeme velikog posta i kao što vidite danas, za razliku od drugih pređeosvećenih liturgija, čitali smo i evanđelj. Samo na ovaj praznik i opretenje glavi svetoga Jelana Krstitelja i one tri liturgije pređeosvećene koje ćemo služiti u strasnoj sednici. Dakle, vrlo važni praznici, bili uvijek slavljeni, svečani. Veliki oci pokud Svetog Vasilije, veliko besedili na te praznike. Imamo i danas sačuvanu i na naš jezik prevedenu besedu Svetoga Vasilije, veliko, baš na ovaj praznik. Vrlo odjeljiva beseda. Iđe ima srca, ima i ganuća kod onih koji tu besedu pročitaju. Ono što bi možda bilo dobro naglasiti, to je povezati tu situaciju koju su se oni našli sa ovom današnjom, jer uvijek postoji neka veza, jeste to, braći i sestri, što su oni bili burnuti i stvoreni na jedno zaleđeno jezero, obnaženi ne samo od, vojnič, od vojničkih činova, bili su u rimskoj vojci, Nego bukvalno obnaženi i tako goli, gurnuti na jezero. Na izuzetno niskoj temperaturi. En je bila niska, en je vjetar šipao. Sveti je veliki kaže da se temperatura pretvorila u žilete. Da je takav minus bio povezan sa kretanjem vjetra gde bukvalno izjevao neke fizijološke poremećaje gdje su odpadali kao nožen kidan. Ali pored svega toga, plamen, duhovni plamen, duhovne ljubavi prema Bogu, koji je gori u njihovim srcima, održao ih je braću i sese nepokolebljivim. Izuzev jednog od njih. Nažalost, baš na njemu bi se trebali zadržati, jer on je mnogo važan za nas. Jer, nažalost, danas je mnogo manje onih koji ostaju na ledu, vjere, strpljivo ponoseći dopuštenja Božja, strpljivo ponoseći iskušenja u koje nas Bog uvodi, a mi sami. Dakle, vrlo mali broj oni koji ostaju na ledu, a najveći broj nas, braćo i sestre, kao ovaj jedan od njih četrdeset, pobjegnemo sa poprešta i upadamo gdje? U ono vrijeme i te noći, vojnici, napraviš jedno tok u okupatiju, pored jezera, jezera na domak jezera, da svi mogu da ga vidimo. Izuzetno niska temperatura, a tu, na svega dvadesetak metara, banja, toplu okupatiju. Osjećaš toplotu, možeš da je vidiš, možeš njom i da se nasladiš, samo ako iskoračiš iz tog stroja. Ako prekoračiš tu jasnu i kao žile oštru liniju vjera, ispovjednište jedan od njih raslabio se, više je zavolio ovaj vijek, ovaj svijet, preko potrebe tjelesne, dakle nije bio duhovan, bio je tjelesan, ali je preko tijela džavu vatio, udicom slasto ljublja, sebe ljublja i uvukao I zvukalo prvo iz tog stroja Božijeg i uvukalo u topu okupatiju. Na žalost, čim je ušao njega umoroj. To kaže Sveti Vasilje Veliki, da nije samo umro, nego se rastopio, raspalo se, onako, razovio se. Tako i danas, braće i sestre, i mi Kad krenemo da živimo crkvenim životom, kad izađemo malo na ovaj zaleđeni prostor, na ove niske temperature u kojima nema ništa svjetsko da niče, ovdje vidite sami ništa svjetsko ne niče, nema ni novina, nema ni zabava, nema ni televizije, nema ni pozorišta, nema ni te svjetske literature, romana. Nema praznoslove, svecine praznoslove. Nema nekih bezveznih praznika. Sve sami mučenici, sve sami ispovedici. Sve sama krv mučenička. Dakle, vrlo ispošćenam bijen i vrlo niske temperature. A oni koji su raslabljeni, krenu ovim putem, pa se raslade, od će malo i tijelu da ugode. Kad kažemo tijelu, Misimo bukvalno i na ugazanje tijelu, a i na tijelesno mudrovanje, taj odski doživljaj svijeta i života. Oni braću i se podlegnu kao što je i ovaj podlegao. A vidite danas koliko je tih toplih upatjeva oko nas. Uzmimo na primjer na plažu, to je jedno masovno grapljenje, otimanje iz stroja Božije. Možete zamisliti samo, uporedimo, na jednom ekranu, evo danas sam to dozoravljava, 40 sevastijskih mučenika, koji stoje na letu, na niskoj temperaturi, osjećajući toplotu, blagodati Božje, a na drugom ekranu, jednu od ovih naših plaža, nedeljom, kada se služi sveta liturgija. I šta je, braćo i sese, to? To je toplo kupatilo. Pobjedli smo iz svetoga hrama, sa svetog jezera, iz sve, i hoćete, iz svete peće, svete liturgije, i svete crkve, i otišli u toplo kupatilo. I tamo se, bukvalno, kako kaže sveti Vasilije, ne umire, nego raspade. To je klasično raspadanje, rastakanje. I to dobilo takve mjere, da se skoro ne može ni prepoznati. To će tako dobro upakova, tako dobre bazene napravi, tako dobre plaže, sa ležaljka. Sad imamo i neke kade, specijalne kade, to više nije obična kada u kojoj se spira tjelesna nečistota, nego nešto što daje neke posebne ugođaje. To nisu ugođaj, braće i To je toplo kupatilo koje grabi dušu i ubijaju. Rastače Posebno ako je u pitanju pravoslavnih hrišćenih. Koji stoga toga ambijenta liturgije iskače i uskaču toplo kupatilo. Njegov kraj je strašna i brza smrt. Jelite, ovaj vojnik nije stradao u smislu da je da se raslabil pa da je onda bolovao pa umro posle mjeseca ili dva dana. oni je, braći i seseve, odmah umro. Brzo umro, na umro i umro strašnom smrcu. Dakle, sa te niske temperature, uslovno govorimo blagodati Božje, dakle, temperatura ambijenta hrana, liturgijskog života, kad čovjek pokuša da izmiri to kogog upatilo i jezero pravodatno, on umire odmak i raspada Tako da je poruka ovog praznika vrlo aktualna, braću i sest. mi ne slutimo koliko aktualna, ali duh sveti, promisla Boži, nije bez razloga istaka ovaj praznik Na takav način imamo i mnoge druge situacije, mnoga druga mučeništva, ali ovo je posebno važno. Zašto? Upravo zbog ovog topovog upatila u koje mi, kako rekli i kako se lako može primijetiti, vrgo brzo uskačemo. Ko hoćemo crku da pitamo, evo nam daje danas odgovor. Treba odstojati, braće i sestre, a danas je baš takvo vrijeme. Nije lako biti u crku. I nije jedno kupatilo oko nas, nego mnoga kupatila. I nije jedan čovjek, nije jedan hrišćanin, nije jedan pravoslalac, koji izlazi iz stroja i ulazi u to kupatilu. Nego većina ode, a vrlo mali broj ostade. Što je dodatni problem jer se gubi orijentacija. I oni neutvrđeni pomisle pa da, to je potpuno ispravno. Ne vidimo čemu je problem. Pa zar i ovaj, i onaj, i ovi, i oni? Pa zar nisu svi tamo, gdje, u tokovom kupatiju? Što ne bi otišao i ja? Ovam u ih i onako na jezero ima jedan, dvojice trojica, a i ovi kažu za njih da oni nisu baš pravu da pretjeruju. I ona se nobi i napuse jezero. Tako da danas imamo brati i sestre. 39 toricu u dopuom kupatilu a onaj 40ti stoji sam. I šta se dešavalo Dešavalo se da mnogi koji nisu bili u crkvi koji uopšte nisu ni ni zagazili u taj posao osjete to su uglavnom ljudi koje je život povredio, ljudi koji su se ispekli u svijetu, oni bolje razumiju onoga koji sam stoji na ledu, nego oni koji su samo privjedno bili u tom društvu. To su takozvani mlaki hrišćani. Oni koji nisu ni vrući, ni hladi, nego mlaki i mritani. Ti, braći i sese, sigurno ulaze u toplu okupatiju. Mnogo rađe nego što ulaze u crku. Ako uopšte i mogu ući u crku na duhovan način. A oni koje svijet povredio, narkoman, bludnici, bludnice, oni koji su živjeli grehovno, koji su okusili prodove življenja u svijetu, oni razumiju onoga koji stoji sam na jezeru. I uskaču mnogi u 11. čas. U 11. čas uskaču i dobijaju vijenic. Vrlo često se to dešava, broću se kao što je i u ono vrijeme onaj otišao, ta pa jedan izašao, pa je stražar, da dakle onaj koji je bio zadužen da čuva vojnike koji su bili na jezeru da slučano koji ne pobjegne, vidio je, otvorilo mu se da vidi 39 vijenaca kako se spušta na njih 39 oricu. A ona jedan koji je upao u toho osade bez vijenca. I on nadahnut, možete misliti, napravi taj iskorak u 11. čas, uskoči poslede 40. i dobi vijenac. On je jedan od 40 orice. Tako i mogli braći i sese koji crti priđu da kažemo tako, u 11. čas dobiju vijenac kao i oni koji su se podvizavali sva vrijeme, koji od jutra stojaše na jezer. I šta dobijaju? Dobijaju dinar. A koji je to dinar, braći To je blagodat Božja. Kao što je vamo bilo 40 vijenaca, tako i ovdje dobijamo blagodat Božju, braći se svi. U Carstvo Nebeskom nema nekih valuta, znate, novčanice ove i one. Tamo je blagoda od Božje. I svima se daje po mjeri koju možemo da primimo. Tako i mi, braći i sestre. Treba da dobro vratimo pažnju, da shvatimo da je ovaj život velika mogućnost i da ovo stanje koje danas imamo, mislimo na stanje crkva i nas koji pokušavamo da se uključimo u crkveni život, jeste upravo ta situacija, život na jezeru. Vrlo često je naporno, vrlo često je hladno, vrlo često je jako naporno i jako hladno. Vrlo često ne možemo nikud jer vidimo stražarom, I mnoga topla kupati ovom. A treba zati braći i sese, da stojimo ovdje zbog čega. E to je sad ono o čemu smo na početku govorili. Šta mi tražimo u crkvi? Ako mi ne damo sebi odgovor na to pitanje, šta ja u crkvi tražim? Odnosno, koga ja u crkvi tražim? I šta se od mene Na ovom mjestu traži, ako ne dobijemo, broći sese, odgovor na to pitanje i ako ne damo odgovor na pitanje, nama postavljeno. Mi nemamo snagu i mi nemamo jatje temelje. Mi ćemo se pri i kasnije na ovaj ili onaj način odvojiti od crkve i ući u neko od toplih kupatila. Nazovimo toplim kupatilima sve ono što nas vabi i priziva da iz crkve. Ako znamo da smo ovdje zbog spasenja, zbog vječnog života, zbog carstva nebeskog, koje nam je Boga lično obezbijedio svojom smrću i svojom krvu, taj postoj, braći i sese, koji će blagoda da rasplamca i duh sveti duboko da uđene u naše srca, daće nam snagu da možemo da odstojimo i ovo vrijeme i sva iskušenja koja Bog dopusti na nas u ovo vrijeme i one dane koji idu. Zašto? Zato što znamo zbog čega smo ovdje i zato što se nadamo, bratje i sestre, vječnom i blaženom životu. I zato što za pomoćnike imamo sve svetitelje, sve angele, majku Božiju i toplu blagodatu besmrtnog Boga, koji može i peć da nam raskladi i jezero da zagrije. Samo treba izdržati neko vrijeme da se projavi ta naša vjera, da se projavi naša nada, da se projavi ispita i kroz iskušenje ojača naša ljubav. A ogan je mnogo bliži, braći i sese, nego što možemo i da pretpostavimo. Tu je on, u srcu je on, samo čekao volju, čeka plevu volju. Provel si nas kroz oganje vodu, kaže Duh Sveti u Svetom Psaltiru, i izrao nas u pokoj. Tako i iskušanje kroz koja provlazi on, broći i sese, nije to, eto, to ti je tako i stalno će tako biti. To džavo govori. Ne. i treba da znamo da Gospod to neće dopustiti, nego da nas provlači kroz oganje vodu, Da bi nas očistio od ploti i krvi, dakle od onoga što ne može da nas vidi Carstvo Nebesko. Od strasti. Da napravi od nas ljude koji su kadri vječno da budu živi. I to živi u Carstvu Nebesko. A žitelji Carstva Nebesko su braćali sestre, svetitelji, mučenici. Kako ćemo mi u Carstvu Nebesko se sveti 40 mučenika? I ne bi, i ne bi smo mogli da i strpimo, braćo i sese, njihovo prisustvo. E to su ljudi koji su svim svojim bićem ka nebesima. I kako mi možemo sa njima kad nam je stomak zalijepjen za zemlju? Dakle, to ne možemo mi da dijelimo ambijent. Zato nas, Gospod, kroz bolesti i kroz druga iskušenja, šiba, čisti, sliječi od nas, sve ono što ne može da nas vidi carstvo nebesko. To je stradanja u koja nas Gospod uvodi. Tako i danas što stradamo i ono što će sutra Bog dopustiti treba tumačiti na taj način. I ne podleći iskušenju onim kupkama, toplim kupkama, toplim, zavodljivim i lažnim atmosferama u koja svijet hoće, odnosno sam djavo, da nas uvuče. Neka nam u tome pomognu i sveti 40 mučenika se vas i svi sveti mučenici naše svete mučeničke crkve pravoslavne. Amin Bože daj.